Томас Гарріс Цикл «Ганнібал-лектор» Книга третя «Ганнібал» Розділ сорок дев'ятий Тоси, документів, папок і дискет у кабінеті Стаглінг досягли критичної маси. Її прохання збільшити територію лишилися без відповіді. Годі. З нерозсудливістю приреченої вона перевласнила простору кімнату в підвалі Куантіко. Ця кімната мала б стати приватною фотолабораторією поведінкової психології. Щойно Конгрес виділить на неї гроші. Вікон там не було. Проте було багато поличок, і оскільки приміщення обладнувалось під фотолабораторію, замість дверей там повісили подвійні світоізоляційні штори. Якийсь анонімний сусіда в офісі роздрукував вивіску, на якій готичним шрифтом було написано «Ганнібалів дім» і почепив її шпильками на зашторений вхід. З остраху втратити цю кімнату Старрінг перевісила вивіску всередину. Практично відразу вона знайшла скарб із корисних особистих речей у коледжі Колумбії при бібліотеці карного судочинства, де працівники облаштували кімнату Ганнібала Лектора. У коледжі зберігалися документи з медичної і психіатричної практики доктора, стенограми судових засідань і громадських позовів. Під час першого візиту до бібліотеки Старлінг довелося 45 хвилин чекати, Поки доглядачі полювали на ключі від кімнати лектора, і безрезультатно. За другим разом вона натрапила на байдужого студента магістратури, що відбував своє чергування та на купу некаталогізованих матеріалів. Терплячий стайлінг на четвертому десятку не поліпшилась. Завідувач відділу Джек Кроуфорд замовив за неї слово прокуратурі США. І вона отримала судовий наказ на перевезення всієї колекції коледжу до свого підвалу Куантіко. Федеральні пристави здійснили перевезення за один раз єдиним фургоном. Від судового наказу пішли хвилі, як вона й боялася. Зрештою ці хвилі перенесли до неї Крендлера. Під кінець двох довгих тижнів Стагрінг встигла впорядкувати більшість бібліотечних матеріалів у своєму імпровізованому центрі лектора. У п'ятницю ввечері вона вимила обличчя й руки від книжкового пилу і беруду, вимкнула світло і сіла на підлогу в кутку, позираючи на численні полички з книжками й документами. Певно, вона на хвильку задрімала. Стагрінг прокинулася від запаху, зрозуміла, що вже не сама. То був запах крему для взуття. У кімнаті стояв присмарк. Заступник помічника генерального прокурора Пол Крендлер повільно рухався вздовж поличок, вдивляючись у книжки і малюнки. Він не завдав собі труду постукати. штори стукати було незручно. Та й Крендлер, власне, не мав такої звички, особливо в підлеглих організаціях. Тут, у підвалі Квантіко, він явно почувався королем у глушині. Одна стіна кімнати була присвячена доктору-лектору Віталії. Там Стаглінг почепила велику фотографію Рінальдо Пацці, який звисав із вікна палат Совекіо з випущеними кишками. На протилежній стіні розташувалися матеріали щодо злочинів у Сполучених Штатах, серед яких виділявся поліцейський знімок «Лучника», якого доктор Лектор убив багато років тому. Тіло було прилаштоване на перфоровану деревоволокнисту плиту і мало всі поранення, зображені на середньовічній ілюстрації чоловіка рани. Полички були заставлені матеріалами кримінальних справ разом із цивільними актами судових позовів щодо заподіяння смерті, які подавали родини жертв доктора Лектора. Особисті книжки доктора Лектора з його медичної практики також стояли тут, у тому самому порядку, що й в його колишньому психіатричному кабінеті. Стагрінг розташувала їх таким чином, вивчаючи крізь збільшувальне скло поліцейські фотографії. Більша частина світла в цій тьмяній кімнаті проступала крізь рентгенівський знімок голови та шиї доктора, що висів на негатоскопі на стіні. Інше джерело світла походило з робочої станції на столі в кутку. На робочому столі виднілися шпалери небезпечних створінь. Dangerous Critches – серія містичних романів Камі Гарсії. Монітор раз у раз блимав. Біля комп'ютера лежали стоси матеріалів, які по крихтах збирала Стаглінг. Стражденно накопичені клаптики паперу. Чеки та деталізовані рахунки, які відкривали таємниці особистого життя доктора Лектора в Італії, а також в Америці, ще до того, як його відправили до психлікарні. То був саморобний каталог його смаків. Використовуючи замість стола планшетний сканер, Стаглінг виклала на ньому столове начиння на одну персону. Єдине, яке лишилося з його будинку в Балтиморі. Порцеляна, срібло. Кришталь, сніжно-білі серветки, підсвічник, чотири квадратні фути елегантності проти гротескного драпування кімнати. Крендлер узяв великий винний бокал і клацнув по ньому нігтем. Крендлер ніколи не відчував плоті злочинців, ніколи не боровся з ними в пилюці і вважав доктора Лектора за такого собі таблоїдного бабая, а ще за можливість. Подумки він уже бачив власне фото біля подібної інсталяції в музеї ФБР, коли Лектор згине. Він уже бачив величезну користь для своєї кампанії. Крендлер наблизив носа до рентгенівського профілю місткого черепа доктора. І коли Старлінг до нього заговорила, він смикнувся і замазав знімок жирним носом. «Чим можу вам допомогти, містер Крендлер?» Чого ви тут сидите в темряві? Міркую, містер Кренлер. Люди з пагорба хочуть знати, що ви робите щодо лектора. Йдеться про капітолійський пагорб, уряд США. Ось це і робимо. Поінформуйте мене, Стагринг. Введіть у курс справ. Чи не вважаєте ви за краще, щоб містер Кроуфорд... Де Кроуфорд? Містер Кроуфорд у суді. Гадаю, він здає позиції. Ви про це не думали? Ні, сер, не думала. Що ви тут робите? На мене наїхали працівники коледжу, бо ви поцупили весь цей мотлох із бібліотеки. Можна було якось краще владнати справу. Тут ми зібрали все, що могли знайти стосовно доктора Лектора, як речі, так і документацію. Його зброя зберігається в лабораторії вогнепальної зброї, але в нас є дублікати. Також маємо все, що лишилося від його особистих документів. Який у цьому сенс? Ви шукаєте вражину чи пишете книжину? Крендлер зробив паузу, аби зберегти цю примітну риму в своєму словниковому сховищі. Скажімо, якийсь високопосадовий республіканець із наглядової комісії Спитає мене, що ви спеціальний агент Стаглінг, робите для того, аби впіймати Ганібала Лектера. Як я маю відповісти? Стаглінг увімкнула світло. Вона побачила, що Крендлер так само купляє дорогі костюми, економлячи на сорочках і краватках. З манжетів старчали кісточки волохатих зап'ястків. Якусь мить Стаглінг дивилася крізь стіну, повз стіну кудись у вічність. А потім опанувала себе. Вона змусила себе розглядати Крендлера як студента в поліцейській академії. Нам відомо, що доктор Лектор має відмінні посвідчення. У нього повинен бути принаймні один комплект документів на вигадану особу, може більше. У цьому він обережний. Дурних помилок не робитиме. Давайте по суті. Він людина дуже витончених смаків, інколи екзотичних, у їжі, вині, музиці. Якщо він сюди приїде, то захоче все це мати. Він неодмінно спробує все дістати. Відмовляти собі ні в чому не буде. Ми з містером Крофордом переглянули чеки й документи від балтиморського життя доктора Лектора до того, як його вперше заарештували а також усі ті чеки, які змогла дістати італійська поліція. І судові позови від кредиторів уже після арешту. Ми склали список деяких речей, що йому подобаються. Можете самі поглянути. Того місяця, коли доктор Лектор згодував підшлункову залозу флейтиста Бенджаміна Распайла, членам колегії Балтиморського філармонічного оркестру, він придбав два ящики «Шато Петрю Бордо», по три тисячі доларів за ящик. Він купив п'ять ящиків «Батар Роше по 1100 доларів за кожен, а також цілу низку трохи дешевших вин. Він замовив те саме вино собі в номер у сент луїсі після втечі. Замовляв його і у «Вера Дал» 1926 у Флоренції. Ці напої досить таки рідкісні. Ми перевіряємо імпортерів і дилерів, які продають вино ящиками. У нью-йоркському ресторані «Залізна брама» він замовляв фуагра найвищого гатунку по 200 доларів за кілограм, а через Grand Central Oyster Bar отримав зелені устриці з жеронди. Обід на честь колегії філармонічного оркестру розпочався з устриць, за якими доктор Лектор подав підшлункову залозу – сорбет. А потім, як ви самі можете прочитати в журналі «Town and Country», вони їли... Старлінг швиденько зачитала вголос. Славно звісне, темне і лискуче рагу, інгредієнти якого так і не були з'ясовані, на рисі з шафраном. Смак інтригував глибокими басовими нотками, що досягаються тільки за рахунок довгої майстерної карамелізації м'яса. Походження м'яса в тому рагу не ідентифікували. То що, тощо. Ось тут детально описано примітне столове начиння. Ми проводимо перехресну перевірку кредитних карток, якими розраховувалися за порцеляну та кришталь. Крендлер порхнув носом. Старлінг продовжувала. Бачите, згідно з цим громадським позовом, він і досі має у своїй власності канделябер Стюбена. А Балтіморська Галеазо Мотор Компані подала позов на повернення його Бентлі. Ми відслідковуємо продажі Бентлі, нових і вживаних. Їх не так багато. І продажі ягуарів із суперчарджером. Подали факсом запити у фірми, що постачають у ресторани дичину на предмет закупівель м'яса дикого кабана. А ще складемо інформаційний лист за тиждень до того, як із Шотландії стануть завозити червоних куріпок. Вона постукала по клавішах комп'ютера і звірилася зі списком, а потім зробила крок назад від стола і відчула на собі дихання Крендлера він стояв занадто близько. Я запитала кошти, щоб мати змогу домовитися з головними спекулянтами, які розповсюджують квитки на культурні заходи й події в Нью-Йорку та Сан-Франциско. Є кілька оркестрів і струнних квартетів, яким лектор надає особливу перевагу. Він бронює собі місце в шостому чи сьомому ряду і завжди сидить біля проходу. Я розіслала найкращі фото, що у нас були, у концертні зали «Лінкольн-центр» і «Кеннеді-центр», а також у більшість філармоній. Можливо, ви зможете нам у цьому допомогти за рахунок бюджету Міністерства юстиції?» Крендлер нічого не відповів, тож Стагринг продовжила. Також ми проводимо перехресну перевірку нових передплат на деякі культурологічні видання, що лектор їх виписував у минулому. Антропологія, лінгвістика, журнал Physical Review, математика, музика. Він не винаймав садомазоповій, проститутів. Стагрінг відчувала, як Крендлер смакує це питання. Наскільки нам відомо, то ні, містер Крендлер. Багато років тому його бачили на концертах у Балтиморі з кількома привабливими жінками. Деякі славилися своєю благодійністю серед громади Балтимора. Ми відмітили їхні дні народження, аби відслідковувати купівлю подарунків. Жодну з них він не скривдив, принаймні нам про це невідомо. І жодна не погодилася про нього говорити. Ми нічого не знаємо про його сексуальні вподобання. Я завжди вважав, що він гомосексуал. Звідки такі міркування, містера Крендлер? Через оцю його культуру-шмультуру. Камерні оркестри і чайні вечірки. Нічого особистого, якщо ви симпатизуєте таким людям, чи маєте їх серед друзів. Головна думка, яку я намагаюся донести до вас, Стаглінг, «Краще б нам співпрацювати. Ніяких відособлених князівств. Я хочу отримувати копію кожної форми т 2 кожного хронометражного листа. Хочу знати про всі зачіпки і наводки. Ви мене зрозуміли, Стаглінг?» «Так, сер. Уже біля виходу Крендлер сказав. «Тож постарайтеся. Може, у вас з'явиться шанс поправити своє становище». Вашій, так би мовити, кар'єрі допомога не завадить. Майбутню фотолабораторію вже встигли обладнати вентиляторами. Незводячи очей з обличчя Крендлера, Стаглінг увімкнула їх, аби вивітрити запах крему після гоління та крему для взуття. Крендлер пробрався крізь світлоізоляційні штори, не попрощавшись. Перед Стаглінг вирувало повітря як це буває в спекотний день на стрільбищі. Уже в коридорі Крендлер почув за спиною голос Стаглінг. «Я вас проведу до виходу, містер Крендлер». На Крендлера вже чекала машина з водієм. Він і досі перебував на тому щаблі, коли посадовці мають обходитися седаном «Меркурі Гранд Маркіс». Перш ніж він сів у машину, Стагрінг зненацька промовила. Стривайте, містере Крендлер. Крендлер озирнувся на неї, не розуміючи. Може, десь там з'явився проблиск надії. Розлючена капітуляція. Крендлер нашорошив вусики антени. Ми стоїмо тут просто неба, сказала Стаглінг. Ніяких пристроїв для підслуховування. Якщо тільки на вас немає такого. Вона відчула потребу, якій не могла опиратися. Для роботи з запалюженими книжками вона вдягла простору джинсову сорочку на зручну майку. Не варто цього робити. Та похер. Вона розстебнула гудзики кнопки на сорочці. Розчахнула її. «Бачите, на мені немає жучка». Біздгальтера на ній теж не було. «Певно, це єдина нагода, коли ми можемо поговорити сам на сам. Тож я хочу дещо вас запитати». Я вже довгі роки старанно виконую свою роботу, а ви за кожної можливості стромляєте мені ніж у спину. Що з вами таке, містер Крендлер? Завжди радий поговорити з вами на цю тему. Я приділю вам час, якщо бажаєте переглянути. Ми вже про це говоримо. Самі поміркуйте, Стаглінг. Це через те, що я не захотіла стрибати з вами через пліт? Коли сказала вам їхати додому до дружини?» Він знову на неї глянув. На Старлінг дійсно не було жучка. «Не тіште себе, Старлінг. У цьому місті повно дірок із кукурудзяних ферм». Він сів поруч із водієм, постукав по приладовій дошці, і машина рушила. Крендлер заворушив губами, наче хотів сказати, «Кукурудзяна пизда на зразок тебе». У майбутньому на Крендлера чекало багато політичних промов, як він сам гадав, тож хотів нагостритися в словесному карате і набити руку в словесних ударах. Розділ 50-й. «Може спрацювати, кажу вам». Мовив Крендлер у шипучу темряву, де лежав Мейсон. Ще десять років тому це було неможливо. Але тепер вона здатна прогнати список клієнтів через комп'ютер із такою швидкістю, як лайно проходить крізь гуску. Крендлер засувався на канапі під яскравим світлом у гостявому куточку. На тлі акваріума він бачив силует Марго. Він уже призвичаєвся лаятися перед нею і отримував від цього неабияку насолоду. Крендлер міг закластися, що Марго хотіла б мати член. Йому картіло сказати член у її присутності, і він знайшов спосіб. Ось так вона розбила все на категорії, зіставила вподобання лектора. Вона, певно, знає, на який бік він укладає член. І на цій ноті, Марго... Поклич доктора Демлінга, сказав Мейсон. Доктор Демлінг чекав серед величезних м'яких тварин в ігровій кімнаті. Мейсон бачив на моніторі, як той вивчає плюшеву промежину великого жирафа майже так само, як вігерти кружляли навколо Давида. На моніторі він здавався набагато меншим за іграшки, наче зіщулився, аби пролізти в чиєсь дитинство і забути про своє. Під лампами в гостєвому куточку він постав сухарлявим чоловіком, який старанно за собою доглядав, та вже лущився, зачісував на плямисту лисину пасма сухого волосся і носив на годинниковому ланцюжку ключ Фі-Бета-Каппа. ФБК – назва Американського наукового товариства. Доктор сів за кавовий столик навпроти Крендлера. Здавалося, він тут уже бував. У вазі з фруктами й горіхами лежало яблуко, і червивий бік був обернений до доктора Демлінга. Демлінг розвернув яблуко до себе іншим боком. Крізь скальця окулярів він спостерігав за Марго з певним подивом. Навіть утупінням, коли вона взяла чергову пару волоських горіхів і повернулася до свого місця біля акваріума. «Доктор Демлінг, завідувач кафедри психології» в Бейлорському університеті, на посаді у Верджора, розповів Мейсон Крендлеру. Я запитав у нього, який може бути зв'язок між доктором-лектором і агентом ФБР Кларіс Старлінг. Доктора. Демлінг сидів у кріслі і дивився просто себе, наче свідок на суді, а тоді повернув голову до Мейсона. Ніби глянув на присяжних. Крендлер бачив його відпрацьовані жести. Обережне загравання свідка-експерта, чиї послуги коштують дві тисячі доларів на день. «Містер Верджер явно знайомий з моїми науковими регаліями. Чи не бажаєте і ви заслухати?» – спитав Демлінг. «Ні», – відповів Крендлер. «Я переглянув записи тої Стаглінг, що вона робила під час розмови з Ганнібалом Лектором, і його листи до неї, і матеріали щодо їхнього походження, які ви мені надали», – почав Демлінг. На цих словах Крандлер здригнувся, і Майсон пояснив. «Доктор Демлінг підписав угоду про нерозголошення». «Кордел виводитиме слайди на екран за вашою вказівкою, доктора», – сказала Марго. «Спершу коротко про походження». Демлінг звірився зі своїми нотатками. «Ми знаємо, що Ганібал Лектор народився в Литві. Його батько був графом. Родина тримала титули з X століття. Мати – великородна італійка з роду Вісконті». Під час відступу німців кілька нацистських танків обстріляли з пагорба їхній маєток у Вільнюсі, убивши обох батьків і більшість слуг. Діти після цього зникли. Їх було двоє – Ганнібал і його сестра. Що сталося з сестрою, невідомо. Суть у тому, що лектор – сирота, як і Кларіс Стагринг. «Про що вас повідомив я?» – нетерпляче вставив Мейсон. «Але які ви з цього зробили висновки?» – спитав доктор Демлінг. «Я не кажу, що між двома сиротами виникла симпатія, містер Аверджар. Про симпатію тут не йдеться. Симпатії тут не місце. І співчуття стікає кров'ю в пелюці. Послухайте мене. Єдине, чим може скористатися доктор Лектор із їхнього спільного сирійського досвіду, це здатність краще її розуміти» і зрештою контролювати. Річ саме в контролі. Дитинство тої Стагрінг пройшло в державних закладах. І, судячи з ваших даних, немає підстав для думки, що вона має стабільні особисті стосунки з якимось чоловіком. Вона мешкає з колишньою одногрупницею, молодою афроамериканкою. «Тут точно пахне сексом», – сказав Крендлер. Психіатр поглянув на Крендлера. І крендлер автоматично вибув із гри. Ніколи не можна сказати напевне, чому одна людина живе з іншою. Це, як написано в Біблії, таємне, сказав Мейсон. Стагрінг, ласий шматочок, якщо тобі до вподоби цільно зерновий хліб, припустила Марго. Нагадаю, потяг іде з боку лектора, а не від неї, сказав Крендлер. «Ви ж її бачили. Холодна, мов, риба». «Так таки й холодна, містер Крендлер», – пролунав здивований голос Марго. «Думаєш, вона лезбійка, Марго?» – спитав Мейсон. «Звідки мені, блін, знати? Хай там як, розводитися на цю тему стагрінг не збирається. Таке в мене враження. Гадаю, вона сильна, тримає серйозний вигляд». Але я б не сказала, що вона холодна, мов риба. Ми небагато спілкувались, але такого я дійшла висновку. Це було ще до того, як тобі знадобилася моя допомога, Мейсоне. Ти мене виставив, пам'ятаєш? Не можу назвати її холодною рибою. Дівчата з зовнішністю старлінг мусять тримати дистанцію, бо до них постійно заграють усілякі придурки. Тут Крендлер відчув, що Марго якось довго на нього дивиться, хоч і бачив лише її обриси на тлі акваріума. Які вони дивні! Голоси, що звучать у цій кімнаті. Обережний бюрократичний тон Крендлера, педантичне бекання Демлінга, глибокі резонансні нотки Мейсона з його недорозвиненими вибуховими і невловимими шиплячими. Хрипкий, низький голос Марго – яка розмовляла, наче сідланий поні, котрий хоче виплюнути вудила, що перетисли йому рот. А на тлі цього всього – зітхання механізму, який постачає Мейсонові повітря. «У мене виникла ідея щодо її особистого життя з огляду на явну одержимість батьком», – продовжував Демлінг. «Про це трохи згодом. Отже, у нас є три документи від доктора Лектора, що стосуються Кларіс Стаглінг. Два листи і один малюнок. На малюнку зображений циферблат із розп'яттям, який він розробив іще в психлікарні. Доктор Демлінг підвів погляд на екран. Слайд, будь ласка. Крендлер, який сидів у прилеглій окремій кімнаті, вивів на підвішений монітор надзвичайний начорк. Оригінал виконано вугіллям на обгортковому папері. Копію Мейсона зроблено синім геліографічним відбитком. І всі лінії набули відтінків сенців. «Він намагався його запатентувати», – сказав Демлінг. «Як бачите, тут на циферблаті розіп'ятий христос, як у годинниках із Міккі Маусом. Що цікаво, обличчя, голова похилена вперед. Належить Клері Стагрінг. Він намалював її під час бесід лікарні. Ось фото цієї жінки. Бачите? Кордела, так». Кордела, фотографію, будь ласка. Жодних сумнівів не лишалося. В Ісуса була голова Стаглінг. Ще одна незвична риса. Цвяхи прибито до Христа крізь зап'ястки, а не крізь долоні. «Усе правильно», – сказав Мейсон. «Цвяхи треба пробивати крізь зап'ястки і використовувати при цьому великі деревняні шайби». Інакше люди вириваються і починають махати руками. Ми з ідіаміном про все дізналися на практиці, коли відтворювали це дійство на Великдень в Уганді. Наш Спаситель був насправді прибитий до Христа крізь зап'ястки. Усі зображення розп'яття неправильні. Помилилися, коли перекладали Біблію з івриту на латину. «Дякую», – сказав доктор Демлінг, проте нещиро. Розп'яття явно символізує знищення об'єкта поклоніння. Зауважте, що рука, яка виконує роль хвилинної стрілки, стоїть на шостій годині, пристойно затуляючи статеві органи. Інша стрілка зупинилася на дев'ятій, чи трохи пізніше. Дев'ята година – очевидне посилання на час, коли, як прийнято вважати, розіп'яли Христа. «А якщо скласти шість і дев'ять, то можна отримати шістдесят дев'ять. Популярне число в статевому акті», – не втрималася Марго. У відповідь на пронизливий погляд Демлінга вона хруснула горіхами, і на підлогу посипалася шкаралупа. Тепер перейдімо до листів доктора лектора до Клоріс Стаглінг. Кордала, прошу вивести їх на монітор. Попросив Демлінг і дістав із кишені лазерну указку. Як бачите, листи написані невимушеним каліграфічним почерком, чорнильним пером із чотирикутним вістрем. Практично машинопис, за рахунок своєї одноманітності. Такий почерк можна побачити в середньовічних папських буллах. Досить гарний, проте аномально одноманітний. Ніякої спонтанності. Він уміє планувати. Цей перший лист він написав невдовзі після втечі, під час якої вбив п'ятьох людей. Зачитаймо оригінал. Отож, Кларіс, ягнята припинили кричати. Ви винні мені відповідь. Самі знаєте. Ось і все, чого я хочу. Мене задовольнить оголошення в національному виданні «Таймс». Та International Herald Tribune у першому випуску будь-якого місяця. Краще також опублікувати його в чай на мейл. Я не здивуюся, якщо ваша відповідь буде «так» і «ні». Ягнята поки що замовкнуть. Але, Кларіс, ви судите себе з усією поблажливістю підвальних терезів замку Трев. Тому знову і знову вам доведеться заробляти його. Це блаженне мовчання. Бо вами рухає скрута. Ви шукаєте скруту, і скрута не закінчиться ніколи. Я не планую вас відвідувати, Кларіс, оскільки світ цікавіший, коли в ньому існуєте ви. Сподіваюсь, ви відплатите мені взаємністю. Доктор Демлінг поправив окуляри без оправи, що сповзли з носа, і прокашлявся. Це класичний приклад того, що я у своїй науковій праці назвав Аванкулізмом. І в спеціалізованій літературі це явище дедалі частіше називають аванкулізмом Демлінга. Імовірно, термін увійде до наступного видання діагностичного і статистичного посібника. Обивателю це можна пояснити як створення образу мудрого і дбайливого опікуна з метою нав'язати особисті ідеї. Як я зрозумів із матеріалів справи, питання про крики ягнят стосується випадку з дитинства Кларіс Стагрінг, коли її названі батьки забивали ягнят на ранчо в Монтані, проводив доктор Демлінг беземоційним тоном. Вона вимінювала в лектора інформацію, сказав Крендор. Він щось знав про того серійного вбивцю Бафало Біла. Другий лист, написаний сім років тому. «На перший погляд видається сповненим підтримки і співчуття», – розповідав Демлінг. «Він дражнить її згадками про батьків, яким вона, вочевидь, поклоняється. Називає її батька покійним нічним вартовим, а матір – покоївкою. А потім він наділяє їх чудовими якостями, такими, як уявляє собі Стаглінг, і далі продовжує перераховувати ці якості» виправдовуючи її кар'єрні невдачі. Це інграціація, контроль. Гадаю, ця пані Стагрінг має тривалу залежність від батька. І маго, яке заважає їй легко вступати в сексуальні стосунки і сприяє приязні до доктора Лектора через певний трансфер, чим він з притаманним йому збоченням одразу користується. У другому листі він знову заохочує її зв'язатися з ним через газетне оголошення і називає їй кодова ім'я. «Боже мій, він не затикається», – думав Мейсон. Неспокій та нудьга були для нього справжньою мукою, бо Мейсон навіть не мав змоги пововтузитися. «Добре, гаразд, чудово, доктора», – перебив він. «Марго, прочини вікно трохи». «У мене є нове джерело інформації про Лектора. Доктора Демлінг. Людина, яка знайома як зі Стаглінг, так і з Лектором. Бачила їх разом і перебувала в компанії Лектора довше, ніж будь-хто інший. Я хочу, аби ви з ним поговорили». Крендлер зіщулився на канапі. У животі закрутило. Коли він збагнув, до чого йде. Розділ 51. Мейсон промовив кілька слів вінтерком, і до кімнати зайшов високий чоловік. Він був мускулястий, як марго, і вдягнений у біле. Це барні, представив майсон. Він завідував відділенням для буйних пацієнтів у Балтиморській державній лікарні для психічно хворих злочинців протягом шести років, коли там перебував лектор. Тепер він працює на мене. Барні обрав місце перед акваріумом, поруч із Марго, але доктор Відемлінгу захотілося поглянути на нього при світлі. Він пересів на канапу до Крендлера. «Барні, так? Отже, Барні, яка в тебе професійна підготовка?» «Атестат молодшого медичного працівника». «Молодшого медичного працівника? Молодець. І все?» Диплом бакалавра гуманітарних наук Державного коледжу заочного навчання. Відповів Барні без жодних емоцій. І сертифікат про закінчення курсів у патологоанатомічній школі в місті Камінс. Маю кваліфікацію лаборанта-препаратора. Тренувався ночами, коли вчився на медбрата. То ти оплачував собі навчання на медбрата, працюючи помічником у морзі? Так, забирав тіла з місць злочинів і асистував під час розтинів. А до того морська піхота. Зрозуміло. І коли ти працював у психіатричній лікарні, то бачив взаємодію Кларіс Стагринг і Ганібала Лектера. Тобто, маю на увазі, бачив, як вони спілкуються. Мені здалося, що вони... Почнімо з того, що конкретно ти бачив, а не що ти про це подумав. Зробиш мені таку ласку?» Мейсон утрутився. «Він достатньо розумний, аби висловити власну думку». «Барні, ти знаєш Кларіс Стаглінг?» «Так». «І знався з Ганібалом Лектором протягом тих шести років?» «Так». «Що між ними таке?» Спершу Крендлерові було важко розібрати високий, хрипкий голос Барні. Але саме Крендлер поставив посутнє питання. «Поведінка Лектора змінювалася під час розмов зі Стаглінг, Барні». Так, здебільшого він узагалі не реагував на відвідувачів, сказав Барні. Інколи він міг так довго не кліпати очима, що цим ображав науковців, які намагалися пролізти йому в голову. Один професор навіть розплакався. Він не жалів Стагрінг, але й розмовляв із нею більше, ніж з іншими. Зацікавився нею. Вона його заінтригувала. Яким чином? Барні стенув плечима. Жінок він майже не бачив, а вона дуже приваблива. Твоя точка зору мене не цікавить, сказав Крендлер. Це все, що тобі відомо. Барні не відповів. Він поглянув на Крендлера так, наче в того ліва й права півкулі мозку счепилися, мов собаки на паруванні. Марго розчавила ще один горіх. «Продовжуй, Барні!» – сказав Мейсон. Вони були відверті одне з одним. Він цим і підкуповує. Створюється враження, що він не може не зійти на брехню. «Не може щодо брехні?» – перепитав Крендлер. «Не зійти!» – відповів Барні. «Не сходити!» – додала стемрявий Марго Верджер. «Опуститися!» «Чи впасти додолу, містер Крендлер?» Барній продовжив. Спершу доктор Лектор зауважив кілька фактів, які їй було неприємно чути, а потім похвалив. Вона визнала свої вади, потім насолодилася гарними рисами, знаючи, що то не пусті слова. Лектору вона видалася чарівливою і потішною. «Звідки ти можеш знати, коли Ганібала Лектора щось тішить?» – спитав доктор Демлінг. «Як ти це розпізнаєш, медбрате Барні?» «Бо чув, як він сміється, доктор Дурлінг. Цього навчають у медичній школі на лекції під назвою «Зцілення і радісний вигляд». Чи то Марго гмикнула, чи то акваріум позаду неї видав якийсь звук. «Охолонь, Барні! Розповідай далі!» сказав Мейсон. Так, сер. Інколи ми з доктором Лектором говорили пізно вночі, коли ставало тихо. Розмовляли про курси, на які я вступив, про всяке інше. Він: "Ти тоді проходив якісь дистанційні курси з психології, так?" не втримався Демлінг. "Ні, сер. Я не вважаю психологію наукою. Як і доктор Лектор" Мовив барні і швиденько повів далі, поки респіратор Мейсона не встиг набрати повітря для Догани. Можу просто повторити те, що він сам мені сказав. Він бачив, що вона в стані перетворення, що вона чорівлива, як кошеня, мале кошеня, яке виросте у велику кішку, з якою вже не можна буде гратися. Що в неї щирість кошеняти, так він сказав. Уся зброя уже була при ній, проте мініатюрна, на стадії росту. І поки вона вміла боротися тільки з такими ж кошенятами. Це його потішало. Те, як зав'язалися їхні стосунки, теж про дещо свідчить. На початку він був чемним, але, по суті, витворив її геть. А коли вона вже йшла, один із пацієнтів кинув їй в обличчя сперму. Доктор Лектор засмутився опинившись на слизькому. То був єдиний раз, коли я бачив його засмученим. Вона це також помітила і спробувала скористатися. Гадаю, він захопився її з ухвальством. Як він ставився до того іншого пацієнта, який ж бурнув сперму? Чи були в них якісь стосунки? Не сказав би, відповів Барні. Тієї ж ночі доктор Лектор його просто вбив. «Вони сиділи в окремих камерах?» – спитався Демлінг. «Як він це зробив?» Через три камери на протилежних кінцях коридору. Серед ночі доктор Лектор трохи з ним поговорив і наказав проковтнути власний язик. «Тож стосунки Кларіс Стагрінг і Ганібала Лектора були дружніми?» – спитав Мейсон. «У межах формальності», – відповів Барні. Вони обмінювалися інформацією. Доктор Лектор ділився думками щодо серійного вбивці, на якого вона полювала, а вона платила особистою інформацією. Доктор Лектор казав мені, що Стагрінг, певно, надто смілива, має надлишок завзяття, як він це назвав. Гадав, що на роботі вона може підходити до самої межі, якщо того вимагає завдання. І одного разу він сказав, що на ній лежить прокляття смаку. Не знаю, що це означає. «Доктор Демлінг, він хоче її трахнути, вбити, з'їсти чи що?» – спитав Мейсон, перерахувавши всі зрозумілі йому варіанти. «Можливо, все разом. Не хочу робити припущення щодо порядку, у якому він виконуватиме ці дії». У цьому і суть, як я розумію. Хоч як таблоїди і їх читачі намагатимуться романтизувати їхні стосунки, хоч як старатимуться побачити в них красуню і чудовисько, Лектор має на меті деградацію, страждання і смерть Стагрінг. Він уже двічі відгукувався, коли її образили, кинувши в обличчя сперму, і коли порвали на шматки в газетах після того, як вона перестріляла тих людей. Він постає під личиною вчителя, але його вабить лише горе. Коли напишуть біографію Ганібала Лектера, а це неодмінно станеться, то цей випадок увійде в історію як аванкулізм Демлінга. Вона його вабить, коли перебуває в скруті. На широкій еластичній прогалині між очима Барні з'явилася зморшка. «Можу я додати дещо, містер Верджер якщо ви вже спитали». Барні не став чекати дозволу. У лікарні доктор Лектор реагував на неї тоді, коли Стагрінг тримала себе в руках, коли стояла там, витираючи сперму з обличчя, і виконувала свою роботу. У листах він називає її воїном і зазначає, що в тій перестрілці вона врятувала дитину. Він поважає її сміливість і дисципліну. Захоплюється цим. Він сам каже, що не планує до неї навідуватися. Чого він, напевно, не робить, так це не бреше. «Саме про таких таблоїдних читачів я й казав», – вставив Демлінг. «У Ганнібала Лектора немає емоцій на кшталт захоплення чи поваги. Він не відчуває тепла чи приязні. Це романтична ілюзія, яка вказує на небезпеку через брак освіти». «Доктора Демлінг, ви мене не пригадуєте, так?» – спитав Барні. «Я саме чергував у відділенні, коли ви спробували поговорити з доктором-лектором, як пробували багато людей, але ви єдиний пішли від нього в сльозах. Він тоді опублікував відгук на вашу книжку в американському журналі психіатрії. Не дивно, що той відгук довів вас до сліз». «Досить, Барні», – сказав Мейсон. Розпорядися щодо мого ланчу. Самоук недороблений, нема нічого гіршого, сказав Демлінг, коли барні вийшов із кімнати. Докторе, ви мені не казали, що мали розмову з лектором, зауважив Мейсон. Він тоді впав у кататонічний ступор. Ніякої розмови не відбулося. І через це виплакали. «Це неправда». «Тобто ви заперечуєте слова Барні?» Лектер увів його в оману, так само, як і дівчину. «Певно, Барні сам ласить до Стаглінг», – сказав Крендлер. Марго засміялася сама до себе, проте достатньо голосно, аби Крендлер її розчув. «Якщо хочете привабити доктора Лектера за допомогою Кларіс Стаглінг, то вона має потрапити в скруту, сказав Демлінг, Скрута, яку він побачить, заохотить скривдити її ще більше. Її рани у символічному розумінні збуджуватимуть його так само, як коли б вона себе пестила. Коли лис чує крик зайця, то біжить на звук, але не на допомогу. Розділ 52 «З приводу Кларі Стайрінг нічого не обіцяю», – мовив Крендлер, коли Демлінг пішов. «Я можу приблизно сказати вам, де вона і що робить, але контролювати завдання бюро я не в змозі. І якщо бюро вирішить виставити її як приманку, то забезпечить їй хороше прикриття, повірте». Аби підкреслити свої слова, Крендлер ткнув пальцем у Мейсонову темряву. Вам не слід втручатись у цю операцію. У вас не вийде прорвати прикриття і перехопити лектора. Ваших людей одразу ж помітить зовнішнє стеження. По-друге, бюро не вестиме активних дій, якщо тільки він знову не вийде на контакт, або ж не з'являться докази, що він уже поруч. Лектор і раніше їй писав, але ж не приїздив. За неї стежитимуть як мінімум дванадцятеро людей. А це дорого. Було б набагато легше, якби ви не витягли її з тої халепи через перестрілку. Зараз уже буде складно змінити тактику і наново все на неї повісити. «Було б, якби не слід», – сказав Мейсон, непогано впоравшись із «С» у таких обставинах. «Марго!» Зазирнув в міланську газету Корьєра де ласера за середу, через день після того, як убили паці. Зверни увагу на перше оголошення в сімейній колонці. Зачитайно. Марго піднесла густий шрифт до світла. Написано англійською, адресовано АААРАНУ. АА Здайтеся найближчим органам. Вороги вже близько. Ханна. Хто така Ханна? Так звали кобилу, що була в Старлінг у дитинстві, сказав Мейсон. Це попередження Лектеру від Старлінг. Він розповів у своєму листі, як із ним зв'язатися. Крендлер схопився на ноги. Чорт забирай, вона ж нічого не знає про Флоренцію. Якщо її усе відомо, то вона знає й те, що я вам показував ці матеріали. Мейсон зітхнув і замислився, чи стане Крендлерові розуму перетворитися на корисного політика. Вона нічого не знає. Це я розмістив оголошення у Лана Зіоне і Коррієре Д Лесера, і в Інтернешніл Герл Тріб'юн, щоб тримати ситуацію під контролем після того як здійснимо замах на Лектора. І у випадку невдачі він міг би подумати, що Старлінг намагалася йому допомогти, і ми мали б ним зв'язок через Старлінг. Оголошення ніхто не помітив. Так, окрім, може, Ганнібала Лектора. Може, він захоче подякувати їй. Листом. Особисто. Хто знає. «А тепер послухайте мене. Ви і досі моніторите її пошту?» Крендлер кивнув. «А вже ж! Якщо лектор щось їй пройшле, ви побачите це до неї?» «Слухай мене уважно, Крендлера. Це оголошення було замовлено та оплачено таким чином, що Кларіс Стагринг ніколи не доведе, що то не вона помістила повідомлення, а це вже злочин. Явний перегин. Цим її можна зламати Крендлера. Сам знаєш, ФБР нахрін не потрібні колишні співробітники. Вийшов із ФБР, можеш здихати. Їй навіть не дадуть дозволу на переховане носіння зброї. Ніхто за нею не стежитиме, крім мене. А Лектор знатиме, що вона десь тут. Сама. Але спочатку спробуємо дещо інше. Мейсон зупинився, аби набрати повітря, а тоді продовжив. Якщо не спрацює, зробимо так, як порадив Демлінг, і влаштуємо їй скруту цим оголошенням. Скрута, чорт. Та її можна навпіл розірвати. Я б радив лишити собі ту половину, що з пиздою. Верхня в неї надто чорт забирай, чесна. Ой, перепрошую за лайку.